Transporturi și telecomunicații Ca o țară foarte evoluată și dezvoltată economic, Australia a înțeles că transporturile constituie o activitate de cea mai mare importanță pentru societate. Dacă ar fi vorba numai de transportul de materii prime și mărfuri, s-ar putea susține că transporturile sunt privite unilateral, sub aspectul necesităților economice. Realitatea din Australia arată însă că politica în acest domeniu Ține seama de toate laturile și nevoile societății, social, cultural, turistic, comercial, etc. Desigur, transporturile de mărfuri și materii prime sunt de prima importanță stând la baza activităților economice, care, în cele din urmă, determină sau facilitează celelalte activități. Personal am simțit direct importanța transporturilor în domeniul social și turistic. Parcurgând circa 20.000 de kilometri pe șoselele Australiei, am călătorit cu mii de localnici care se deplasau ca și mine cu luxoasele și confortabilele autocare ale companiei Greyhound. Se scrie G-R-E-Y-H-O-U-N-D Pioneer se scrie P-I-O-N-E-E-R Australia ca vizitator al Australiei care dorea să cunoască zone foarte îndepărtate, mi-ar fi fost imposibil să realizez marele tur al Australiei în lipsa șoselelor excelente care fac legătura între toate capitalele de state și alte orașe mai mari sau mai mici. În Australia există 800.000 de kilometri drumuri publice. Structura acestora este următoarea. Aproape 19.000 de kilometri formează rețeaua care leagă toate capitalele de state și teritorii, Singura capitală ce nu poate fi legată printr-o șosea continuă de celelalte este Hobart, deoarece orașul se află în insula Tasmania, despărțită de continent de strâmtoarea Bas. Se scrie BASS, lată de 250 de kilometri. Drumurile rurale au o lungime de 97.000 de kilometri, în timp ce drumurile administrate de consiliile locale dețin pondera cea mai mare, având lungimea de 680.000 de, de kilometri. Arterele urbane măsoară 8.000 de kilometri. În fiecare zi din banii publice cheltuiesc 23 milioane de dolari pentru întreținerea, repararea și îmbunătățirea drumurilor. Guvernul federal are responsabilități numai în ce privește drumurile naționale. În Australia există 11 milioane autovehicule, din care 500.000 sunt pentru transporturi grele. Se observă că transportul rutier are o mare pondere în sistemul de transport al Australiei. Iată câteva lucruri interesante privind transportul auto. Transportul de persoane se desfășoară non-stop toată ziua și toată noaptea. Se poate întâmpla să călătoriți 500 sau 1000 de kilometri distanță pe care nu veți întâlni nicio localitate, iar alte autovehicule venind din sens invers sunt foarte puține. Pe astfel de trase vei vedea pancarte avertizoare cu următorul text Warning No fuel for next 500 km. ceea ce înseamnă că pe acea distanță nu găsești nicio stație de benzină pe următorii 500 de kilometri. La intervale de câteva sute de kilometri șoferii pot opri la un fel de hanuri care îi se numesc de obicei road. Se scrie R-O-A-D House Se scrie H-O-U SE Cele mai multe oferă gratuit șoferilor o ceașcă de cafea. Bineînțeles, toate au și magazine alimentare, restaurante, chioșcuri cu materiale documentare și turistice, suveniruri, etc. Fiind popasuri destinate în primul rând șoferilor, aceștia au la îndemână stații de benzină și magazine specializate pentru orice produs necesar autovehiculului. Hanurile sunt deschise non-stop și aici opresc și autocarele cu pasageri de cursă lungă, pentru a servi masa, a merge la toaletă sau chiar a se spăla sau a face duș. Toaletele, fără excepție, sunt de o curățenie impecabilă și sunt dotate cu absolut toate cele necesare. Cele mai multe hanuri oferă pasagerilor în pauză diverse distracții, cum ar fi cuști cu animale și păsări, mai ales papagali. Ceea ce am văzut mai rar pe șoselele din alte țări, în Australia, este ceva obișnuit. Trenuri auto... Road train se scrie R-O-A-D-T-R-A-I-N, în a căror compunere pot intra și 4-6 remorci lungi și foarte bine echipate și asamblate. Unele asemenea autotrenuri pot avea 40-50 de metri lungime, dar viteza cu care circulă nu este mai mică decât a autocarelor de pasageri. Din loc în loc, cu precădere în zonele cu multe animale, sunt puse pancarde, pe care este desenat animalul, de obicei canguri, ce ar putea traversa șoseaua. Transportul pe mare este folosit foarte mult pentru mărfuri, dar pe distanțe mai mici. Între porturile de pe aceeași coastă, de exemplu, funcționează și transportul de persoane. Aici nu ne referim la așa zisul transport maritim de natură turistică. El se desfășoară în general pe distanțe mici pentru a face legătura cu diferite insule. De exemplu, de la Perth, pe coasta de vest, până la insulița Răutnest, se scrie R-O-T-T-N-E-S-T. -T de la Adelaide în sus, pentru a ajunge la Kangaroo se scrie C-A-N-G-A-R-O. Island se scrie I-S-L-A-N-D. De la Melbourne, pentru a trece în Tasmania sau pe Phillip Island, de la Brisbane, pentru a debarca pe Fraser, se scrie F-R-A-S-E-R, Island, sau de la Keynes, pentru a ajunge pe una din insulele din Marea Barieră de Corali. Transportul pe care aerului este foarte bine pus la punct. Aeronavele sunt folosite cu mult succes la transportul poștei și al turiștilor. O singură cifră spune mult. Circa 6 milioane de pasageri călătoresc în Australia pe calea aerului anual și tot atâtea persoane își au zborul de pe pământ australian în diferite direcții. În privința telecomunicațiilor, mă rezum doar la menționarea câtorva cifre, căci cele vorbesc de la sine despre nivelul lor de răspândire ca un factor important de civilizație și nivel de viață. 97% din populație are instalat cel puțin un post telefonic. Există mai multe companii în acest domeniu, iar concurența dintre ele se repercutează favorabil asupra prețurilor. Orice abonat se poate muta cu telefonul de la o companie la alta, alegând-o pe cea mai ieftină. Un sfert din populație dispune de un telefon mobil. Se știe că acest mijloc de comunicare este încă un lux. 10% dețină un fax. 83% dintre întreprinderile mici dispun de fax, iar 76% folosesc telefonul mobil. Vânzările internaționale de tehnică și tehnologie de informații și telecomunicații aduc Australiei un venit de 4 miliarde de dolari anual. În ceea ce privește transporturile feroviare, Australia nu se poate număra printre țările cele mai avansate. Rețeaua căilor ferate, deși în cifra absolută este considerabilă ca lungime, nu acoperă decât o foarte mică suprafață. Asupra explicațiilor acestui specific nu este cazul să insistăm, iar el rezultă din elementele fizico-geografice, demografice, economice și sociale menționate de-a lungul paginilor anterioare. Totuși merită subliniate unele caracteristici ale căilor ferate din Australia. Regret că nu pot oferi cititorilor elemente de experiență concretă directă în această privință, deoarece, așa cum s-a înțeles, am preferat mijlocul de transport cel mai eficient, mai simplu, mai ieftin, care să-mi asigure îndeplinirea programului ambițios de a atinge și a vizita toate statele și teritoriile Australiei. Cu trenul ar fi fost realmente imposibil. În general, căile ferate au apărut în zonele cel mai dens populate, în special în sud-est. Există numai două căi ferate care pătrun sau traversează zone din Outback. Se scrie O-U-T- B, A, C, K. Una leagă orașul Adelaide spre vest până la Perth, în lungime de peste 2500 km, cealaltă leagă Adelaide de Ellis Springs, în centrul deșertic. Mai există unele ramificații ce pornesc spre interior din magistralele feroviare, dar ele nu sunt semnificative ca lungime sau trafic. În Australia funcționează trei magistrale feroviare pe care circulă trei trenuri devenite celebre, nu numai în această țară, ci și în lume. În Est, între Brisbane și Keynes, se poate circula cu trenul numit Queenslander. Se scrie Q-U-E-E-N-S-L-A-N-D-E-R pe distanța de aproape 2000 de kilometri, între Sydney și Perth, Via Adelaide se circulă cu trenul Indian Pacific, nume ce i s-a dat, fiindcă face legătura între cele două oceane. Al treilea tren celebru leagă Adelaide de Alice Springs și se numește Zagan. Fără a intra în detalii tehnice de confort, de timp de deplasare sau de preț, amintez doar câteva elemente mai interesante și anume... Cu Queenslander poți efectua o călătorie turistică de șase zile în întreaga coastă de est a statului Queensland. Denumită atât de frumos Sunshine, se scrie S-U-N-S-H-I-N-E, Coast, se scrie C-O-A-S-T. Pentru o călătorie de la Sydney la Perth, trebuie să-ți rezervi numai puțin de aproape trei zile și trei nopți, deoarece vei avea de străbătut circa 4500 de kilometri. Eu am făcut această distanță în 56 de ore, dar am călătorit cu autocarul într-o zonă fără cale ferată. Ca și în alte țări, confortul determină prețul biletului. Interesant este că în Australia, chiar și pe distanțe atât de lungi, poți călători în vagonul cu locuri, nu neapărat cu șetă sau de dormit. Oarecum surprinzător, pe multe trasee, călătoria cu trenul este mai scumpă decât cu autocarul, deși timpul de deplasare este adesea mult mai mare. În diferite zone ale Australiei funcționează trenuri, așa zis, turistice, cum sunt multe în lume, mai ales în țări dezvoltate. Călătoria cu asemenea trenuri se poate numi și romantică și nostalgică de potrivă întrucât te întoarce în urmă cu 40-60 de ani la locomotivele cu abur. Totuși cred că principala atracție constituie peisajul străbătut cu o viteză mică de croazieră, așa cum și în țara noastră se mai poate întâmpla, cel mai bun exemplu fiind faimoasa de acum Mocăniță, celeagă Turda de Abrud, 96 km, distanță ce se parcurge în 6-7 ore. Aceasta nu funcționează cu locomotivă cu abur, ci cu un electromotor. Iată câteva asemenea trenuri ale Australiei. Zigzag Railway Se scrie R-A-Y-L-W-A-Y din Munții Albaștri în apropiere de Sydney. Puffing Se scrie P-U-F-F-I-N-G Billy Se scrie B-I-L-L-Y În zona munților Dandenong, în apropiere de Melbourne. Curanda, se scrie K-U-R-A-N-D-A. Railway, combinat cu Skyway, se scrie S-K-Y-W-A-Y, un teleferic cu cabine în apropierea orașului Cairns, în nordul statului Queensland. Peaky, se scrie P-I-C-H-I, Se scrie R-I-C-H-I, Railway. Se scrie R-A-I-L-W-A-Y, în apropiere de Adelaide, în South Australia. Don River Railway, în nordul Tasmaniei, este singura cale ferată din Tasmania. Datorită distanțelor foarte mari și timpului în care sunt parcurse traseele foarte lungi, nu există curse zilnice. În fiecare săptămână, doar două garnituri sunt puse în circulație, în fiecare dintre cele două stații terminus. Dacă transportul pe cale ferată de tip clasic nu e foarte răspândit în Australia, având și multe dezavantaje, în schimb, în marile orașe funcționează excelente sisteme numite City Rail. Se scrie... C-I-T-Y-R-A-I-L Este o combinație între metrou și tren. În cazul celor două metropole, Sydney și Melbourne, sau trenuri de suprafață care servesc nu numai transportul urban, ci și pe cel suburban și chiar la distanțe mai mari. Singurul mare oraș din Australia în care funcționează un metro în sensul propriu zis al cuvântului este Sydney. În zona centrală, metroul este în cea mai mare parte subteran. Multe linii periferice se află la suprafață și trec mult dincolo de zona metropolitană. Un asemenea traseu te poate plimba cale de 100 de kilometri până în inima munților albaștri. Metroul din Melbourne are numai câteva stații subterane în plin centrul orașului. Știința și tehnologia Predispoziția naturală a australienilor pentru creativitate, ingeniozitate și inventivitate trebuie explicată în primul rând prin compoziția etnică a populației. Dar ea singură nu ar fi de ajuns, ci imediat trebuie să adăugăm încă doi factori care favorizează și catalizează valorificarea potențialului imens oferit de aptitudinile individuale ale tuturor australienilor proveniți din atâtea părți ale lumii, în primul rând este vorba de asigurarea manifestării neîngrădite și chiar de stimularea acesteia a potențialului cultural, intelectual și tehnico-științific al fiecăruia. Apoi, în Australia se manifestă o preocupare serioasă, sistematică pentru crearea condițiilor materiale, organizatorice, instituționale, de educație și perfecționare pentru ca primele două elemente să fie îmbinate și puse în practică. Un domeniu cunoscut și foarte la modă în ultimii ani este rețeaua sau sistemul informațional, cunoscut și la noi, internet. Australia a fost printre primele țări din lume care au implementat sistemul, iar pe parcurs a contribuit substanțial la perfecționarea și extinderea lui. Un alt domeniu în care Australia deține un loc meritoriu este, să nu vă surprindă, spațiul cosmic. Desigur, nu este încă vorba ca Australia să fie o forță cosmică în sensul în care sunt Statele Unite ale Americii, Rusia, Franța sau, mai curând, probabil China. În schimb, în Australia funcționează unul dintre cele trei centre spațiale cu ajutorul cărora se urmăresc zborurile în cosmos cu sau fără echipaj uman. Unul dintre acestea se află pe coasta de vest a Sua, în California, un altul în Spania, nu departe de Madrid, iar cel din Australia a fost amplasat și instalat cu câteva decenii în urmă la 40-50 de kilometri sud-vest de Canberra, capitala federală. Aceasta se numește Tidbinbilia, se scrie cum se aude, Dip se scrie D E E P. Space se scrie S P A C E. Station se scrie S-T-A-T-I-O-N și este una din componentele unui complex mai amplu și mai sofisticat numit CAMBERA. Se scrie C-A-M-B-E-R-R-A -r -r Deep Space Communication se scrie C-O-M-M-U-N-I-C-A-T-I-O-N N, center, se scrie C, E, N, T, R, E. Australienii se mândri că de pe pământul lor s-a făcut pentru prima dată legătura directă cu un extraterestru, adică un cosmonaut. Tot de pe pământul australian au fost transmise imaginile fascinante ale momentului în care Neil se scrie N, E, I, L, Armstrong, se scrie A-R-M-S-T-R-O-N-G, a pus piciorul pe lună la 21 iulie 1969. La stația amintită funcționează cea mai mare antenă din lume cu dimensiunea de 70 de metri diametru. E adevărat că alegerea Australiei ca loc de amplasare a celei de-a treia stații cosmice s-a făcut și pe criteriul geografic, în sensul că această poziție era necesară pentru a se asigura o optimă distribuire pe glob a punctelor de observație a activităților în cosmos, dar mult va fi contat și capacitatea tehnologică, economică și științifică a țării de a susține un asemenea efort. Un domeniu care la noi constituie din păcate o preocupare zilnică și care nu-i deloc plăcută, finanțele, banii, au adus Australiei un alt succes remarcabil. A fost printre puținele țări care au introdus în circulație bagnotele din polimeri în loc de hârtie. Într-adevăr, am rămas și eu surprins când schimbând primii dolari SUA în dolari australieni, am primit câteva bagnote de alt tip decât cele cu care eram obișnuit. Este locul să amintesc că și România a urmat exemplul Australiei și în anul 1999 am putut și noi vedea și folosi o bagnotă din polimeri cu valoare de 2000 de lei. Cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare plasează Australia pe locul 5 dintre țările OECD, organizație formată numai din țări superdezvoltate. Se știe că premiul Nobel este cea mai frumoasă și autoritară recunoaștere pe plan mondial a unor merite excepționale ale oamenilor de știință și cultură. Ei bine, raporta la populație și, chiar în cifre absolute, Australia are un palmares de invidiat. Iată câteva nume ce s-au remarcat în ultimii 50-55 de ani prin obținerea premiului Nobel. Howard Se scrie H-O-W-A-R-D Florey Se scrie F-L-O-R-E-Y 1945 pentru descoperirea penicilinei Macforlane Se scrie M-A-C-F-O-R-L-A-N-E Burnett Se scrie B-U-R-N-E T. 1960 John Eccles Se scrie E-C-E-L-E-S 1963 Peter Se scrie P-E-T-E-R Doherty Se scrie D-O-H-E-R-T-Y 1996 Pentru fiziologie și medicină John Cornford se scrie C-O-R-N-F-O-R-T-H, 1975 pentru chimie. Așa cum se petrec lucrurile în sport, artă și alte domenii, aceste vârfuri nu ar putea apărea în lipsa unei intense organizate susținute activități de cercetare desfășurate de zeci de mii de oameni. Australia are circa 86.000 de oameni angajați în cercetare-dezvoltare, 40.000 în universități, din care 22.000 cercetători de nivel postuniversitar, universitar 25.000 în sectorul economic și 19.000 în laboratoarele guvernamentale. În anii 1997-1998, prin buget au fost alocate 1.600 de milioane de dolari pentru susținerea cercetării în universități. Australia atrage mulți oameni de știință și cercetători din cadrul emigrației. În ultimii 10 ani, peste 31.000 de speciali s-au alăturat aceste importante armate a progresului tehnico-științific. Viața culturală Australia nu se poate înfățișa lumii cu valori clasice în acest domeniu, dar pentru asta nu e nimeni vinovat. În schimb, arta aborigenilor, conservată în condiții foarte bune și astăzi, are o vechime de mai multe zeci de mii de ani. Ea se reproduce și în condiții contemporane, la același nivel de autenticitate și specific, demonstrând nu numai continuitate, ci și un puternic caracter de vigurozitate și o mare și pătrunzătoare forță de expresie. În vederea apropiatelor întreceri olimpice, în Australia au fost organizate mai multe festivaluri tematice, precum cel consacrat populațiilor indigene. Literatura australiană e reprezentată la cel mai înalt nivel de către Patrick, se scrie P-A-T-R-I-C-K, White, se scrie W-H-I-T-E, laureat cu premiul Nobel în anul 1973. Alte nume care au adus faima Australiei în lume în acest domeniu sunt Thomas, se scrie T-H-O-M-A-S Kennelly, se scrie K-E-N-E-A-L-L-Y Premiul Booker, se scrie B-O-O-K-E-R Peter Carey, se scrie c a R e y, același premiu. Poetul Les se scrie L e s, Murray se scrie M u r a y, premiul Petrarca. Helen se scrie H e l e n, Gorner se scrie G o r n e r, David se scrie D-A-V-I-D Maluf Se scrie M-A-L-O-U-F Elizabeth, Se scrie E-L-I-Z-A-B-E-T-H Jolie Se scrie J o l l e y Tim Se scrie T-I-M Winton se scrie W-I-N-T-O-N -O, o serie de poeți au creat de-a lungul anilor o operă care s-a bucurat de mare succes în Australia fiind traduși în alte limbi. Dintre aceștia, Henry se scrie H-E-N-R-Y Lawson se scrie L-A-W-S-O-N o n a -B, Benjo, se scrie B-A-N o Peterson se scrie P E T E R S O N A D Hope se scrie H O P E Judith se scrie J U D I T H Right se scrie W R I J h t John Trentor se scrie T-R-A-N-T-E-R și alții. Există și scritori care provin din diferite emigrații sau din populațiile de aborigeni. Creatorii din domeniul artelor vizuale se apleacă în special spre teme inspirate din fascinantul peisaj australian, nume precum A. Strinton, se scrie s t r e e t o n john percival se scrie p e r c e v a l brett se scrie b r e t t whiteby se scrie w h i t e b Y. A. Tucker Se scrie T. U. C. K. E. R. Și alții au căpătat o largă recunoaștere internațională. Din domeniul teatrului liric, opera, Australia a devenit celebră în lumea întreagă prin construcția atât de singulară a alăcașului destinat acestui gen al altei muzicale teatrale. Într-adevăr, Sydney Opera House pe care o vom prezenta mai detaliat la un alt capitol, a devenit în ultimul sfert de secol nu numai simbolul Marii Metropole, ci și al întregii țări. Arta propriu-zisei reprezentată în acest domeniu de Nelly se scrie N-E-L-L-I-E, -L -L Melba se scrie M-E-L-B-A și Joan se scrie J-O-A-N, Sutherland se scrie S, U-T-H-E-R-L-A-N-D Două stele strălucitoare pe scena operei australiene și pe alte scene celebre din lume. Ne-am oprit cândva asupra unor nume care ilustrează arta, cultura și literatura australiană, dar merită remarcat faptul că multiculturalismul ce caracterizează societatea australiană se reflectă și în viața culturală, de masă atât în domeniul creației, cât și atunci când este vorba de consumul acestui produs de o natură aparte. În ceea ce privește mijloacele de informare, Masa Australia prezintă de asemenea o situație care o așează pe unul din primele locuri în lume. Cel mai locvent exemplu constituie numărul mare de televizoare. Se estimează că aproximativ 99% din familii dețin un televizor, iar circa 80% dispun de un video recorder. Majoritatea gospodărilor dețin câte patru sau mai multe aparate radio. Presa scrisă este reprezentată de 12 cotidiane cu caracter metropolitan care apar în zonele marilor orașe, cu o difuzare medie săptămânală de aproape 2,5 milioane exemplare. Cele mai importante ziare sunt Herald, se scrie H-E-R-A-L-D, Sun, se scrie S-U-N care apare la Melbourne, Sydney, Telegraph, Sydney. Telegraph se scrie T-E-L-E-G-R-A-P-H. The Australian și Australian Financial se scrie F-I-N-A-N-C-I-A-L. Review se scrie R -E -E -W, au o circulație la nivel național. La nivel regional se mai difuzează 38 de cotidiane, iar pe plan local, suburban, apar alte 138 de ziare. Revistele ocupă un loc important în viața cotidiană a oamenilor. 1200 de reviste, toate tipărite în condiții grafice foarte bune, sunt difuzate în întreaga țară, în tiraje varind între 80 de mii și un milion de exemplare. Cea mai răspândită revistă este Women's. Se scrie W O M E N S. -S. Weekly. Se scrie W E E K L Y. Săptămânalul femeii. Australian Broadcasting se scrie B R o-A-D-C-A-S-T-I-N-G Corporation, se scrie C-O-R-P-O-R-A-T-I-O-N este principalul organism de transmitere prin radio și televiziune. Un loc important în viața diferitelor comunități etnice este deținut de SBS Special se scrie S-P-E-C-I-A-L Broadcasting Services se scrie S-E-R-V-I-C-E-S Organismul care se ocupă de realizarea și transmiterea unor interesante programe radio în peste 60 de limbi, acoperind o bună parte din numărul mare de comunități etnice. Același SBS funcționează și pentru televiziune. În cadrul SBS își desfășoară activitatea și o secție în limba română care transmită în fiecare zi de luni între orele 20 și 21. O informație recentă primită de la prietenii din Perth mi-a adus bucuria înființării unui post local de televiziune în limba română. Programele transmise sunt preluate, probabil selectiv, de pe canalul TVR Internațional.